Кость зносив усе терпливо, раз тому, що не міг вплинути на виховання сина, бо мало коли бував вдома, а друге, що боявся язика жінки. Вона все ставала в обороні сина. Зійшло на те, що Кость, якщо не був де в роботі, то був ніби наймитом жінки її Дмитруся. Синок виріс на парубка і поводився всюди, як багатський син. На це йшло те, що старий придбав літом. Дмитро був певний, що як одинокий син при старім батьку, буде звільнений від війська, а відтак і ожениться скоріше, ніж його ровесники, котрих ждала кількалітня військова служба. Тож уже тоді, як іншим парубками не снилася женитьба, він заглядав між шляхетськими дівчатами за парою для себе. Доля старого Костя не була завидна. Ще було пів біди, доки міг робити, Бо як пішов з дому на заробітки, бодай не чув кут своєї жінки і непошанування від сина. Але і те з літами скінчилося. Якось у Бориславі Кость, лізучи до ями, скалічив собі ногу. Мусив перервати роботу. Нога ніяк не хотіла гоїтися, Кость хоч не хоч мусив вертати додому, хоч і з порожніми руками, бо весь свій зарібок пролежав у Бориславі. Костиха аж руками сплеснула, як побачила чоловіка на порозі не в тій порі, що приходив, звичайно. Кость був марний і пожовклий на лиці. Біль ноги опухлої пораненої докучав йому немало, а тут мусив пішки прикульгати аж з Борислава. «Та чого ж ти прийшов, неробо?» – привітала його жінка. «В Бориславі тепер найгарячіша робота, а ти вернув додому. Що ж тут будеш робити?» «А лежаного хліба в мене нема». «Хіба не бачиш, який я вернувся?» – сказав кость, постогнуючи і присів на лаві. Скалічив ногу, як лазв до ями, та не хоче загоїтися. Усе та пухне. Пролежав три тижні в жудівськім хліві, видав усе, що заробив. Купував різні ліки, та нічого не помагало. «Гадаю, піду додому, може стара яцеве зробить якої масті та вигоївся». «То так добре! Як іще були гроші, то лежав у Бориславі, а тепер, як нічого нема, лізеш мені на карк. А з чого я тебе вигодую? Не видиш, що в мене малі діти, а достатків дасть Бог? Ну, що ж я мав робити?» – виправдувався кость. «Та ж тоді було ж дати, аж з огнею під жидівським плотом. То було прийти скоріше, за ті гроші, що ти їх проїв, а може пропив, можна було тут дати собі раду». А так гнити будеш, та й годі. Та я ще зможу дещо робити коло хати, обіцяв кость. Ого, вже що ти зробиш? А я заспіваю та поділимося разом. Гірка буде тепер моя година. На ту розмову надійшов Дмитро. Ого, старий уже дома, так скоро. Такими словами привітав батька. Та щось ви, татуню, гуляли, неабияк, коли відгуляли чобіт. І показував на хвору батькову ногу позавивану шматами і в якимсь старім червику, лебонь знайденім на жидівському смітті. «А як там, тату, з грішми? Мені б тепер придалися нові пасові чоботи». Ця бесіда сина виглядала на насмішку. Старий не відповідав ні слова. Він опер бороду на палець і дивився в землю. «Ого, будеш мати пасові чоботи», – сказала Костиха до сина. Все пролежав у Бориславі та проїв, а тепер приліз сюди, щоб його годувати. Дмитро скривився на ті слова матері, та хіба не тому, що вона говорила про батька так начемно. Він до батька ні раз не мав серця, але він уже від кількох неділь укладав собі, що скоро лише верне старий із Борислава мусить купити йому нові пасові чоботи, та й буде в чим восени відгуляти всі весілля в закутті. Тепер уся надія розвіялася, як мряка. Кость Хоч як був змучений, не мав сміливості сідати до вечері з жінкою дітьми. Вийняв з кишені шматок чорного хліба, з'їв його, напився води і пішов на піч спати. Костиха спала на постелі з кількалітньою дочкою Мариною. Довго Кость не міг заснути, перевертався з боку на бік і тяженько стогнав та охав. Другої днини Костю став скоро світ. Перев'язав свіжими шматами болючу ногу, з'їв шматок хліба, що лишився на столі з вечері, і поплентався в село. Того таки дня став кость молотити в одного заможного шляхтича пшеницю на насіння.